Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació ONCE i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. Hola, bona tarda, amics i amigues fent la ràdio. Arribem tota la família que donem forma a Catalunya sense barreres, el programa on les persones amb discapacitat i malaltia mental són protagonistes. La setmana més ens acompanya la Toni Fernández de Cora. Bona tarda, amiga. Benvinguda. Bona tarda, Anna. Què tal? Com ha anat la setmana? Molt bé. Sí? Doncs famílies, entitats i persones grans són els nostres continguts d'avui. M'agradaria saber, Toni, com responen els convidats quan els truques per tal que vinguin aquí a la ràdio. Què diries? Doncs eh, tenim una acollida fantàstica. La veritat és que mai tenim eh, problemes petits detalls d'horaris, etc, però eh, tenim, insisteixo, una acollida molt bona i el programa cada vegada s'està fent, ja ho és de conegut, eh? i ho era, anys a les edicions anteriors, però encara més. Perquè som un sector de les persones amb discapacitat i malaltia mental no gaire s'ha acostumat a ser notícia als mitjans de comunicació. És cert, i quan a vegades en som notícia o som per motius doncs, de de coses no, no bones, no? Doncs que hi ha hagut eh, un altercat i sempre surt la coletilla doncs, eh, i era una persona amb malaltia mental o era una persona amb discapacitat. Eh, o es dona la notícia i s'associa la persona amb discapacitat amb, amb problema i és, és la manera de projectar-ho, no? Sí, a més a més en moltes ocasions encara es vincula la discapacitat ...amb la malaltia. Escoltem Juan Antonio Ledesma... ...que és president de la Comissió de la Imatge Social... ...de la discapacitat del Comitè Espanyol... ...de representants de persones amb discapacitat, al CERMI. Venim d'una situació... ...donde todavía la discapacitat s’associa asocia mucho... ...a enfermedad, a dependencia... Pero los medios de comunicación, desde el CERMIT, desde la propia Fundación ONCE, a través del Comité de Medios, nosotros eh, nos acercamos a los medios de comunicación siempre como aliados. Y es verdad, los medios de comunicación nos abren sus puertas y están siempre pues eso, muy, muy dispuestos a colaborar con nosotros. Doncs eh, no hem d'oblidar que els mitjans de comunicació sí que és veritat que tenen aquesta voluntat aliada. Sí, tenen una voluntat aliada i penso que són un, bueno, uns aliats fantàstics. Els mitjans de comunicació són el vehicle, eh, el, un dels vehicles més adequats per a normalitzar les notícies a les persones amb discapacitat. El, però també volia fer una, una reflexió que la setmana passada comentava amb una persona amb discapacitat. Eh, algú els hi ha preguntat el, en alguna ocasió si volen que els facin aquell reportatge quan estan treballant quan estan al centre perquè la persona que m'ho comentava deia que se sentia una mica com, com un bueno, com un aparador no? com si els Molt estigués exposada. sí, excessivament exposada Us habitualment els, els gèneres es pacten eh Mm, també a les persones, o sigui que aquí hi ha una autocrítica per tots nosaltres, eh? Sí, sí. eh és una autocrítica però també és boca que la persona bueno, aquesta propers, persona sí. Sí, té discapacitat i diu bueno, sí, però a mi no sempre m'agrada que em vinguin a gravar i que, i sortir encara que al final firmes i acceptes i i tal, però és imprescindible estar presents als mitjans de comunicació amb tots, amb les notícies bones, amb la informació i amb el que fem i el que farem. Doncs vinga, anem a veure què farem nosaltres avui al programa. <fixi> Iniciem el mes a Catalunya sense barreres en aquest cap de setmana de l'1 i 2 de febrer i ho fem amb l'espai Família Discapacitat. Sí, torna a ser amb nosaltres als estudis de Radio Estel la Rosana Mayano, psicòloga de CIC Corabant i amb ella compartirem un nou tema d'anàlisi que aquest vespre girarà al voltant dels vincles que hi ha dins d'un sistema familiar. Sabrem com es veuen impactats aquests vincles per la convivència amb un membre amb discapacitat. Primera entrevista. Temes. Una nova associació ens visita la secció on donem veu a les entitats socials d'atenció a persones amb discapacitat. Avui entrevistarem la Lola de la Fuente, directora general de l'associació Esclat, una entitat amb llarga trajectòria amb serveis d'atenció a persones amb paràlisi cerebral. Llarguíssima trajectòria, d'estals anys 70 que Esclat dona atenció a persones amb paràlisi cerebral. Com cada primer cap de setmana de mes toca tertulia de gent gran. En aquesta ocasió posem sobre la taula el futur dels joves. Sí, perquè eh, hem passat d'una feina per a tota la vida a una incertesa davant la feina per a tota la vida. Preguntarem què en pensen al respecte a les persones grans que en el seu dia van viure situacions molt diferents a la seva incorporació al món de treball. I ara són un gran suport per als més joves. Doncs sí, a veure què, què diu la gent gran. Eh, nosaltres ens posem en marxa, al costat de Toni Huguet, al control de so, per recuperar una interessant biografia amb la historiadora del programa. Iniciem Catalunya sense barreres com és habitual amb la secció Història i discapacitat de la Carmina Coromines. El personatge que ens presenta ara ve de la Revolució Francesa i és un espia el més petit del món. Bona tarda. Durant la Revolució Francesa, els espies estaven per tot arreu a la cacera del més mínim comentari antirepublicà. Més de 3.000 persones van ser executades a la guillotina per les denúncies dels agents secrets. Durant aquesta època, hi va haver una espia que es va fer cèlebre per la seva eficient tasca d'intel·ligència. Es deia Richeburg i la clau del seu èxit fou una estatura de 58 cm i la seva cara de nen petit. Als 21 anys fou reclutat per una de les faccions de la Revolució Francesa per tal de convertir-lo en un passant d'informació a l'exterior. L'espia nant es rasurava la barba i el cap i es feia passar per un nadó. Es posava dins un cotxet cobert amb una manta i una minyona li donava el biberó mentre el passejava entre les línies enemigues. Després de guanyar-se la confiança dels soldats, la minyona els demanava el favor de cuidar del nen mentre feia un encàrrec. Altres vegades una dona el portava a les comissaries de policia fent-lo passar per un nen perdut temps valuós que aprofitava l'espia més petit del món per recollir important informació d'intel·ligència. Richebourg va morir a París el 1858 als 90 anys d'edat. Felicitats, Carmina, per la excel·lent feina que estàs fent a Catalunya sense barreres amb la teva secció Història i discapacitat. Brillant! Moltes felicitats de part de tot l'equip. Escolta, Catalunya sense barreres. No és igual si t'ho expliquen. Anna Hernández. Obrim els continguts de Catalunya sense barreres al costat de la Rosana Moyano, que és la nostra psicòloga, psicòloga de CIC Corabant. Ella és la responsable de l'espai Família i Discapacitat i en aquesta ocasió parlarem dels vincles que hi ha dins d'un sistema familiar i sobretot com es viuen impactats aquests vincles per la convivència amb un membre amb discapacitat. Rosana, bona tarda, benvinguda. Hola, bona tarda. Bon Encantada. tema, bon tema el d'avui. Sí, és un tema interessant perquè tots ens veiem implicats en les famílies i en el seu funcionament. Per començar, com funciona una família, Rosana? Doncs mira, perquè els nostres oients ho puguin entendre bé, una família podríem dir que és com una petita màquina formada per engranatges petitets que té una manera de funcionar determinada. És a dir, que una família està formada per un grup d'individus que tenen el seu desenvolupament propi, les seves característiques personals, les seves històries, però que alhora estan relacionats entre ells i tenen que conviure mantenint unes regles de funcionament determinat. Com si fos una petita màquina dintre d'una altra màquina més gran, que és la comunitat o la societat. i evidentment entre aquestes persones, es estableixen unes pautes de relació, unes interdependències, unes connexions que fan que tota aquesta família, tot aquest engranatge, funcioni de manera equilibrada, el més equilibrat possible i que, alhora, sigui capaç d'afrontar els reptes que els canvis en aquesta evolució de la vida ens van, es va donant. És a dir, que D'alguna manera, les famílies van afrontant al llarg de la seva existència doncs, uns canvis evolutius de les persones, però també del grup familiar. I és justament aquests canvis els que provoquen a vegades doncs, crisis, desadaptacions, que en un moment determinat s'hauran de començar a reequilibrar i seguir funcionant per poder afrontar doncs, el dia a dia. Si entenem la família com un sistema, mm -hmm. aquest concepte de sistema pot sí. ser equivalent al d'equip, de, eh, empresa, sí, sí. grup d'amics... Tots són sistemes. Sí, tots són sistemes de funcionament. És a dir, que entre els individus eh, s'estableixen unes relacions, el que comentàvem, no? i per tant sí que és, és un grup de persones que entre elles es van equilibrant i es van adaptant per poder tirar endavant. Però sense oblidar que cada persona té les seves característiques individuals, les seves històries... És a dir, que eh, seria un sistema que no... Eh, no eh, tapa o, o no deixa avançar individualment a els seus individus, no? per entendre'ns. Ens preguntem si existeix la família ideal, aquella que no té problemes, on tot funciona bé. A veure, jo crec que això és una pregunta que tothom podrà dir. No, no, la família ideal no existeix. El que sí que existeix és, són famílies que són capaces d'afrontar um, les situacions difícils, mobilitzar-se i posar-se en marxa per tirar endavant. És a dir, que la família ideal no seria aquella que, que, que no hi ha dolor, que no hi ha situacions complicades, sinó és aquella que funciona més enllà d'aquest benestar físic i emocional que podem tenir en el dia a dia, no? És dir, és aquella família que proposa un ambient sa, que és capaç de buscar una harmonia, una comprensió, una protecció entre els seus membres, i que d'alguna manera, això que comentàvem abans, és capaç de passar per aquests moments de desorganització i assolir de nou un equilibri que els permeti funcionar tots individualment, però també com a grup, com a equip no? I en això faig referència a al que tu has comentat, no? com podria passar amb un equip de treball o amb una comunitat de, de, de persones. Per tant, quan sorgeix un conflicte i hi ha un problema en una família i es mira cap a un altre costat, símptoma eh, que ens fa sospitar d'alguna cosa. Sí, sí, és a dir, les famílies no poden aturar-se no? per entendre'ns llavors donc quan hi ha una situació de problema, eh, una situació adversa a la família o a algun dels seus membres, doncs el que és important és justament poder afrontar aquell problema, poder mirar-lo i mobilitzar els recursos que es tenen per poder mm, situar-se de nou davant d'aquella situació. És a dir, no encallar-se, no, no enquistar-se en aquella situació, perquè eh, quedant-se tancat en aquella situació problemàtica, la família tampoc no avança, ni els seus membres tampoc. No? Els vincles. Quins vincles s'estableixen dins d'una família? Mira, els vincles que fan referència a aquests lligams, no?, Aquestes, dintre de la família, eh, poden ser de molts tipus. Podríem dir que la, la parella, quan es forma, hi ha aquest vincle conjugal, no?, de dona-home, eh, que... Sovint es veu alterat d'entrada per aquesta arribada d'un fill, no? És a dir, que l'assoliment d'un rol de pare-mare ja és una situació de crisi, podríem dir entre cometes, evidentment, no? Però que sí que, perquè vegis com s'instaura in, no? una situació problemàtica o que pot donar un desajustament a la parella, no? Mm? És clar, perquè en un primer terme som Són, m, parella, sí, parella i després passem a ser parella i pare i mare. Exacte. I aquest vincle està per sobre del de la Exacte. parella, no? sí, i no l'hem d'oblidar tota la vida, tot i que amb l'arribada dels fills o amb l'arribada d'un fill amb discapacitat o l'adveniment d'una discapacitat a la família, un dels membres, un dels fills o un dels pares o mares, aquestes relacions, aquests vincles conjugals es poden veure afectats. Però, evidentment, és això que comentàvem, no? la possibilitat de poder tirar endavant més enllà d'això. Per tant, tenim el de parella, el de, de pare, el de mare, el de germans, el imaginem? De germans. Sí, el, el vincle fraternal, el vincle entre els germans, és un vincle molt important perquè en, ell, eh, en aquest vincle s'estableixen les emocions a vegades més intenses, no? és a dir, de gelosia, però també de solidaritat, de lleialtat amb els germans, de començar a conformar la persona com és en les seves relacions socials de tu a tu és a dir, que pare i mare serien l'autoritat d'alguna manera, però els germans som tu i tu, no? tu i jo, que podem veure, competir. aquí hi no? no? A vegades. Sí, i, i justament és un tema molt interessant, perquè, perquè també l'arribada d'un germà amb discapacitat, que penso que podria ser un, un altre tema a parlar, no?, I que ens portaria molt de temps, doncs eh, és un moment important. I no ens oblidem també dels vincles que s'estableixen amb els altres membres de la família, eh, amb els avis, per exemple, no?, una figura molt important. Eh, els avis o les persones que, tot i no tenir un vincle directe de sang, poden estar exercint una funció de quasi família, no? és a dir, que, que poden exercir una funció molt d'acompanyament, de, de, de suport a totes les relacions que es van, es van tenint durant per la vida. Per exemple, els cuidadors i cuidadores. Exacte. Eh? El, els assistents a la llar. Els assistents, totes les persones que estan molt vinculades, no només amb un aspecte de treball, com podrien ser aquests que has, has anomenat, sinó també amb una relació de tu a tu emocional, Defecta. Per tant, aquests vincles s'estableixen a qualsevol família, uh -huh. eh, bé, impacta la discapacitat, uh -huh. bé perquè arriba un nadó, bé per accident, sí. o bé perquè la discapacitat ja estava a la família. Per tant, l'impacte no sé si tant. No? Una parella amb la qual un dels dos membres té una discapacitat, ja aquesta família comença a estructurar-se amb la discapacitat inclosa. Uh -huh. no? sí. En qualsevol cas, la variable discapacitat impacta d'alguna forma amb mm -hmm. els vincles familiars? Sí, eh, evidentment, l'arribada de la discapacitat suposa un aconteixement sempre estressant, eh, un aconteixement que desborda la família. Les famílies han de passar per un dol per poder eh, entomar aquesta situació i poder resituar-se i tirar endavant. No? És a dir, que realment l'arribada d'una discapacitat és un moment molt crític en el qual es desencadenen unes reaccions iteratives formes de funcionar que fins ara no tenien lloc, és a dir, que el funcionament d'aquella família ja no serveix, aquelles regles que, que servien ja no serveixen, perquè hi ha un altre factor molt important. Hi ha no? una altra realitat Exacte. que potser pot arribar en un primer moment a monopolitzar el funcionament de la família. Sí, sí, això és molt important perquè com que hem dit que no tots els membres de la família evolucionen igual, és a dir, que cada un té la seva particularitat en el seu desenvolupament i en la seva evolució, això genera a vegades l'arribada de la discapacitat, que i membres que comencen a funcionar diferent en el, en el temps, és a dir, per exemple, eh, en les mares molt sovint es dona un estancament d'aquest desenvolupament personal, no? deixen les, les feines o se centren molt en aquell fill o en aquella persona dintre de la família que té aquella discapacitat i, per tant, doncs, queden aturades en aquella situació de desenvolupament personal. En canvi, en els germans molt, molt sovint es dona un avançament en l'evolució, és a dir, que acostumen eh, a assumir tasques que potser no els hi pertoquen per edat, no? És a dir, sumeixen unes responsabilitats de tutela, de cura de la casa, de cura d'aquell germà, que potser no els hi toca. Eh? És a dir, que sí que realment l'impacte de la discapacitat és molt important perquè la família ha de començar a buscar unes altres maneres de relacionar-se, d'enfortir-se de nou i de tirar endavant. Hi ha membres de la família que poden allunyar-se del uh -huh. repte de la discapacitat. Uh -huh. hi, ha fa, hi ha membres que no poden eh, assumir aquella, aquella situació, que es veuen desbordats per la situació i que realment doncs, no nos veuen capaços de tirar endavant. Per això és molt important treballar amb aquestes famílies per poder enfortir les capacitats que tenen, que se n'adonin dels recursos que poden tenir i ajudar-los a tirar endavant. Perquè realment la discapacitat, tot i la situació que pot eh, provocar, que hem comentat de menys autonomia dels membres, un, una, una situació de no benestar en un primer moment, també pot arribar un moment que aquella situació generi uns vincles nous entre les persones, que generi uns lligams més forts, uns valors, una tornada als valors, a vegades valors religiosos, eh, valors morals que les persones a vegades no ens n'adonem fins que tenim una situació que ens fa xocar directament amb la realitat. Per aterrar una miqueta al tema, pensem en tres exemples possibles, concrets. Una parella, eh, un matrimoni amb discapacitat, amb els seus, amb un matrimoni amb els uh -huh. seus fills, on, doncs, mira, per accident de trànsit, el pare uh -huh. queda en cadira de rodes. Uh -huh. Pensem en una altra família amb la qual un nadó arriba, neix sec, Uh -huh. És un, un bebè sec. Uh -huh. Pensem en una altra família en la qual eh, ha de venir a viure l'àvia que té Alzheimer a uh -huh. casa. Bé, uh -huh. són tres exemples dels molts possibles uh -huh. en els quals la discapacitat impacta en un sistema familiar. Uh -huh. Doncs bé, de què depèn de que unes famílies s'adaptin millor que altres a la nova situació? Mira, amb aquests exemples que has dit, també depèn eh, d'aquest grau d'afectació, és a dir, són diferents problemes amb una afectació diferent i que mobilitzaran Eh, recursos i situacions diferents. No? Evidentment, hi ha una, una composició de la família, no és el mateix aquesta parella, que el pare eh, té aquesta situació amb la qual doncs, segurament el suport econòmic que venia donat per ell doncs, es veu, veu trontollar, que l'arribada d'aquest fill, eh, si hi ha avis pel mig que poden ajudar, a donar un cop de mà, o l'arribada que deies d'una àvia, un, una àvia amb, amb un Alzheimer, no? que realment doncs, eh, entra dintre d'una família que ja té un funcionament propi, però imagina't, ja, ja, ja, ja ens topem amb l'impacte econòmic de la discapacitat. Sí, sí. El greu ja comparatiu sí. que és les despeses, les despeses superiors que origina una sí, discapacitat senyora, sí. per una família. Uh, sí, que això sembla com una cosa molt, molt burda de parlar, però realment és una cosa que té molta importància. És a dir, que sí que hi ha tota la variable de les relacions, dels efectes, de les emocions que es generen, però clar, té un impacte en la vida econòmica. I sobretot si és aquesta, aquest pare o aquesta mare el que té aquesta, aquesta situació de discapacitat. Eh, I també, clar, dependrà també del pronòstic d'aquesta situació. No és el mateix una àvia que saps que hi ha un Alzheimer, que a poc a poc les coses aniran anant a, a, a pitjor, o que té que ha de desenvolupar la vida, no? cap al final de la vida, que un nen que ha nascut amb una discapacitat visual, com tu dius, haurà de pensar en un futur. Com podrem ajudar aquesta persona a tirar endavant amb les seves capacitats i habilitats, amb tots els recursos de que disposem, perquè té una vida per endavant, i ha de saber situar-se en ella, no? Per tant, no sé si seria la maduresa del discurs, de la reflexió al voltant de la nova situació en la que realment enfortiria la sí, família. Sí, el poder comunicar-se entre els seus membres, el poder parlar d'allò que els hi preocupa, de veure quins recursos té cada un, de resituar els rols, perquè també això és molt important, no?, davant d'una situació d'aquestes, doncs, poder dir, bueno, doncs, jo em veig més capaç de fer tal cosa i jo tal altra. És a dir, veure de quina manera aquella família pot situar-se davant d'allò i veure què és el que pot fer cada un dels seus membres. El que és important, sobretot, és que eh, no hi hagi una rigidesa. Hi ha famílies que davant d'una situació així doncs, queden enquistades, el que comentàvem al principi, es queden enganxades, llavors es tornen més rígides, marquen més límits, pensant que el control d'aquella situació els hi permetrà portar-la millor. I és justament tot el contrari, no? Es tracta, no es tracta d'evitar la, la crisi aquesta, no es tracta de parlar-la, de mm, comentar-la, de poder saber què passa amb els seus membres. Més coses. Eh, hem parlat també de... Eh, no hem parlat fins ara. De la salut de la família en si, com a sistema, no? Uh -huh. Podem parlar de com millorar i afavorir aquesta salut global de la família? Uh -huh. A veure, la salut, com podràs veure, no és, per lo que hem parlat, eh, una situació que només tingui a veure amb l'absència de malaltia, sinó que té a veure amb això, amb aquest funcionament que ja ens ha explicat, no? aquest funcionament adequat de cada un dels seus membres, eh, aquest creixement que té cada persona, és a dir, permet, la família sal saludable seria aquella que permet el creixement individual, eh, que permet que es hi hagi unes relacions de complicitat, de suport, de comunicació, i que realment pugui afrontar, no? capaç d'afrontar els canvis que es van donant a la vida, sigui aquest de la discapacitat d'una discapacitat o sigui qualsevol altra situació que es doni. És a dir, que mmm, la salut de la família vindrà donada per aquesta ja, base no? que es crea en els, entre els lligams familiars i també, evidentment, com hem comentat abans, per les situacions econòmiques, socials, que malauradament, com hem dit al principi, som una, un engranatge, no? la família és un engranatge que funciona dins d'un altre engranatge més gran, que és la comunitat, la societat... Com a mínim tenim a mà la comunicació. Sí, sí Aquesta a, gran ciència... No necessitem res més que poder parlar, poder comunicar-nos per poder-nos entendre i tirar endavant amb les, amb les coses del dia a dia. O sigui, això seria la base. I això no costa diners. La comunicació, per una banda, però és molt difícil de portar-la a terme sí, de vegades. I per sí. una altra banda, tots els professionals vinculats amb la salut de les famílies, clar que sí, des de psicòlegs, psiquiatres, uh -huh. fins i tot terapeutes... Sí, sí. Molt bé, i entitats... Eh, k cada discapacitat habitualment té una entitat uh -huh. representativa i a través d'aquesta entitat sí que es pot accedir a algun professional experimentat a la causa. Uh -huh. Rosana Moyano, el temps passa que vola, al teu cositat, sí. eh? Llàstima, perquè m'ho passo molt bé quan vinc aquí a la ràdio amb vosaltres. T'esperem el mes de març, si sí, sí, em sembla? Primer cap jo de encantada. setmana. Molt sí? bé. Molt bé. Gràcies, Rosana Moyano, psicòloga de Cic Corabant, per eh, fer aquest espai amb tant d'acord. Gràcies a vosaltres. Nosaltres continuem a Catalunya Sense Barrera, Saral, pel costat de la Mercè Giu. El calidoscopi de Mercè Giu. En els darrers anys han augmentat els estudis sobre la síndrome del burn-out, tant a l'estranger com aquí. Es tracta, sens dubte, d'una de les problemàtiques més importants que provoca l'estil de vida engendrat per la cultura occidental, i és, a més, un greu problema de salut. L'expressió burn-out significa "estar cremat professionalment, fet que comporta un malestar emocional considerable i que repercuteix en l'estat del cos. Darrers estudis, però, apunten que els valors poden actuar de protectors en el sofriment del burnout i que l'aprenentatge d'aquests valors és una eina eficaç per promoure la salut més enllà de l'aspecte professional. Jordi Segura Bernal i el seu equip Investigador i professor titular de Psicologia Social de la URL, ha estudiat l'efecte cremat en el col·lectiu de metges de família. L'estudi inclou un apartat en metodologia d'investigació qualitativa que posa de manifest la importància que donen els metges a les habilitats comunicatives i a la gestió emocional. La síndrome del burnout, o estrès professional límit, no és més que el reflex d'un estil de vida individualista, competitiu i injust. De la mateixa manera que s'ha instaurat la pràctica de l'esport, ens preocupem veritablement per la nostra salut interior? O més aviat seguim la dita catalana, al meu parer, desincentivadora, qui any passa, any empeny? La vida no és una competició perquè tots i totes tenim massa clar al final de la cursa. La feina és un mitjà de realització personal pels més afortunats i un mitjà econòmic de vida per la majoria. Però la nostra vida és molt més rica, plena de persones interessants i moments únics que ens passen per davant sense adonar-nos.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 Continuem, compartim el programa d'aquest cap de setmana de l'1 i 2 de febrer, ara a l'espai de les entitats socials on avui ens visita Lola de la Fuente, que és directora general de l'associació Esclat. Eh, abans, però, Toni... Fem una mica d'història d'aquesta entitat, si et sembla. Endavant. I tant que sí. L'associació Esclat neix a l'any 1977, quan un grup de famílies van acordar formar una associació i crear un centre per atendre les necessitats educatives i d'assistència dels seus fills amb paràlisi cerebral. Avui Esclat disposa d'escola, centre ocupacional, també del centre de diacades i del centre especial de treball Esclatec. Més serveis d'esclat són la residència i centre de dia Esclat Marina. En aquests equipaments s'atenen més de 200 persones, nens i adults amb paràlisi cerebral. Doncs ja situats dins de la realitat actual d'esclat. Hola, bona tarda, benvinguda. Bona tarda. Fins ara Esclat ha crescut en serveis professionals i beneficiaris, però com afronteu el futur? Bé, afrontem el futur amb optimisme, que és una cosa que sempre ens ha caracteritzat. L'any passat vam estar tot l'any desenvolupant un pla estratègic precisament per enfrontar aquests tres propers anys que, bueno, que esperem que siguin els darrers d'aquesta gran crisi que tots ens ha afectat i que eh, puguem arribar doncs, eh, amb el que tenim, consolidant tot el que tenim i els serveis que estem oferint a les persones, que, només, que no només és paràlisis cerebral sinó també altres discapacitats similars, però sí que tenen una, sempre una discapacitat motriu important. Eh? Llavors, consolidar el que tenim i després doncs, oferir altres serveis en, en creixement. O si sigui que ens plantegem que hem d'oferir més coses a la societat. Has parlat de Crisis Lola. Les retallades de les subvencions, com us ha afectat? Ens han afectat perquè en els dos o tres darrers anys hem perdut un 25% de les subvencions que teníem i això, clar, és, és molt important. Ens ha obligat, si, com que no hem volgut renunciar ni a la qualitat ni a la quantitat dels serveis que oferim i que prestem a les persones, ens ha obligat una mica a buscar recursos a altres llocs, a fora, no? doncs a les empreses, als particulars, intentant... Eh, Estirar una mica no? la nostra base social i arriba més gent per poder aconseguir aquest, aquests recursos que abans ens venien més de l'administració i ara ens venen menys. Continua sent el principal finançador, l'administració pública, però, com dic, ha baixat bastant i ens hem, de, ens hem hagut d'espavilar, de, bueno, de, de buscar altres alternatives. No? Us heu diversificat doncs, en el moment de buscar pat patrocinadors. Exacte, sí. I què tal en respost? Bé, el que jo penso, i no sóc jo, al Congrés de la, del Tercer Sector, que va, que va tenir lloc al novembre, vaig, vaig assistir a una, a una conferència, que així jo ho vam dir, hi ha molts diners a fora, hi ha molts diners a fora, i encara hi ha gent, sabeu, no?, els rics són encara més rics que abans. No? Sí. Llavors, és qüestió de trobar-ho. És molt complicat, perquè aquesta crisi fa, fa augmentar la por i la gent de por i guarda molt i estalvia molt els que poden, els altres, clar, no, no tenen, no? Llavors és qüestió d'arribar amb aquesta gent i després també de convèncer a les empreses, que és una altra, és una altra part, de convèncer-les que, que els consumidors podem optar i podem escollir i que realment anirem sempre a buscar aquelles empreses que tenen valors i que demostren que no són alienes al que està passant i que tenen doncs, una sensibilitat envers els col·lectius de gent més desfavorida i que necessiten més suport. I amb aquestes empreses, que també hi ha moltes que tenen més beneficis, amb aquestes també apel·lem. No? I bueno, tenim un resultat diferent, divers, però mica en mica alguna cosa anem fent. Hem de posar en valor el valor social realment. Ara parlem del Centre Especial de Treball de l'Esclatec, Lola. Es dedica a unes activitats poc habituals. Ens expliques una mica què, què fa Esclatec? Sí, són poc habituals perquè els treballadors, com hem dit, són persones amb paràlisi cerebral o discapacitats similars i realment tenen més necessitat de suport que altres persones amb altres discapacitats, i això fa doncs que no podem eh, fer, fer un producte que necessiti molta quantitat, sinó més aviat que necessiti molta qualitat, per perquè no podem anar molt ràpids, o sigui, la, això, això la productivitat és baixa. Llavors ens hem posat en el camp de la tecnologia, de l'electrònica, sobretot mm. dels muntatges electrònics, i tenim diverses línies. Una de les línies que ens està funcionant bé és la línia de radiatge de bicicletes. Llavors, tenim un client que és, és el bici, que és el Clash Channel, les bicicletes, com que, a més a més, és un producte que està molt... Amb és una tendència de creixement, no? que la gent està utilitzant molt la bicicleta, que és un, és un vehicle sostenible, i de futur, doncs clar, el tema del, del radiatge de les rodes és que cada dia s'han de, de rectificar i s'han d'arreglar totes aquestes rodes. Llavors, aquí tenim unes maquinàries, evidentment necessàries, per fer això, que les vam aconseguir... En, amb obres socials i amb, i amb subvencions en el seu dia, i amb això doncs, també tenim un, un tema. Després, un altre tema són els muntatges de... de... De, com es diu això, de plaques electròniques i que s'apliquen a motors. Tenim també producte propi, una línia de control de bugaderies per residències de persones grans o de persones amb discapacitat que s'ha dissenyat a Esclatec, i també el carritó de la compra motoritzat, que és un carret de la compra però que té motor per ajudar a les persones grans i a les persones amb mobilitat reduïda. Clar, tu has dit, Lola, que com que no podeu mm, competir amb velocitat, eh, sí que podeu fer en, en qualitat. Però al perfil, el treballador del Centre Especial de Treball d'Esclatet, que és una persona que té paràlisi cerebral, podries explicar una miqueta als oients quin és? Sí, bueno, també us he de dir que la, la paràlisi cerebral dona diferents tipus de de situacions, no? en funció del tipus de lesió, prové d'una lesió encefàlica produïda a la primera infància, al moment de néixer o abans de néixer o als primers tres anys de vida. Llavors, clar, en funció d'aquesta lesió pots donar, sempre hi ha, un, com he dit abans, un trastorn utriu, però pot ser de diferent grau. Llavors, clar, les persones que estan a Esclatec són les que, dintre del col·lectiu, de les persones que nosaltres atenem esclat, les que, poden tenir més, més possibilitats de, de, de treballar, però a potser tenen una mà útil o tenen dificultats a les dues mans, però eh, es poden controlar doncs, amb una miqueta de, de suport. Llavors, que hem fet? Algunes no caminen i van amb cadirades de rodes, altres van en crosses o amb, o amb bastons, depèn, no? però caminen amb diferents tipus de dificultats. O sigui, que la part motriu està afectada la part intel·lectual també, la part cognitiva també, però també en, en grau divers. No, no són unes eh, discapacitats intel·lectuals de, de grau sever, sinó que són mitjanes o, o lleugeres. Llavors, el que sí que tenim és tot el procés de, la, el procés de producció adaptat. Llavors, totes les eines estan adaptades perquè eh, doncs, eh, puguin treballar amb més facilitat. Segur que tots els treballadors d'esclatec, o la gran majoria, han passat per l'escola Esclat. Parla'ns una mica de l'escola i, i com veus el sector de l'educació especial en aquests moments? Eh, a l'escola en aquests moments sí que tenim persones, alumnes o nens, infants, amb, realment amb pluridiscapacitat. El que sí que és veritat és que amb, la, amb les lleis que favoreixen la inclusió escolar, amb la qual nosaltres també hi estem d'acord, els alumnes que tenen més possibilitats estan tots a l'escola ordinària. Per tant, a l'escola especial en aquests moments sí que estan els alumnes que requereixen d'un suport generalitzat. Són nens, la majoria no tenen comunicació oral, no tenen desplaçament, tenen moltes dificultats de connectar amb l'entorn, de, de, de treballar. i Llavors sí que necessiten molt suport els eh, alumnes que tenim esclats. I la, la residència i el centre de dia d'Esclat Marina ja fa dos anys i, i escaig que, sí. que funciona i com ens resumiries l'experiència de posar en marxa, de promoure i materialitzar un equipament d'aquesta envergadura? Home, ara farà, el mes de juny farà tres anys ja, Esclat Marina, realment és un, és un projecte absolutament innovador i emblemàtic, jo crec que de, de Barcelona i de Catalunya, perquè... Realment és una residència de 24 hores, però que està basada en la planificació centrada en la persona i malgrat que també són persones amb unes discapacitats molt, molt elevades, el que sí que es fa és intentar que tothom tingui el seu pla de vida individual, individual i personal, atendre els desitjos i a la voluntat de cadascú perquè tothom sigui el màxim feliç que pugui ser, perquè, clar, tots tenim limitacions no per ser feliços, però és aquesta la idea que ens mou. I aleshores hi ha moltes activitats dintre i fora de la residència cada dia al matí i a la tarda. Per tant, és una dinàmica molt viva i la gent està molt i molt contenta. De fet, tant les famílies com els usuaris ho estan. I molts prefereixen, no, no hi ha cap dubte, viure allà que a casa. perquè Perquè tenen un entorn de, de persones de la seva edat i que poden fer activitats que els agraden. Tenen habitacions individuals amb el... Amb el bany a dintre, clar, tenen molta independència i molta confortabilitat estan domotitzades, per tant també es garanteix molt la, la intimitat. I ho va fer Esclatec la domotització? Sí, la domotització l'ha fet Esclatec i també, com deia el sistema de control de la l'abogaderia que l'abogaderia sempre és un problema de gestió a totes les residències. Sí, <laughs> Uh, ara per últim per acabar l'Ola, uh, hem avançat uh, a pesar de dels problemes que hem, que hem tingut i que continuarem tenint, probablement amb menor mesura, suposo, amb la visualització de les persones amb discapacitat, amb l'educació, la integració social i laboral. Però sent una mica visionaris, què, què creus que caldria i mig termini per millorar i per disposar d'una situació estable, sostenible i proactiva en el sector? Home, jo crec que el que, el que, caldria, el que caldria és acabar de, de, de crear i de consolidar l'estat del benestar, que estàvem a mig camí i l'hem aturat i hem anat molt enrere en moltes coses. No? Aleshores penso que una societat que vulgui avançar i que vulgui ser una societat moderna de futur i per tothom no pot deixar enrere els que tenen més problemes. Hem d'aconseguir-ho tots junts, no? Aleshores, hem de fer una gran aposta pel benestar social i, realment, per tots els programes d'atenció social. No podem deixar els col·lectius més febles no? pel camí, perquè, clar, si se'n surtin o se'n surten uns quants, no, no, no funciona. Jo crec que les societats d'èxit són les que, realment, hi ha la cohesió social com a, com a fonament bàsic d'aquesta societat. Per tant, tothom ha de contribuir perquè això tiri endavant. La Toni parlava de la visualització de tot el sector de la discapacitat. No sé com treballeu la comunicació però vosaltres, esclar, sou una entitat germana de Catalunya sense barreres. Per què Tan. dic això? Dic perquè el jurat dels premis del Consell Municipal de Benestar Social us ha concedit a la revista Esclat la menció especial del premi eh, pel monogràfic Sexo, i Discapacitat, un binomi possible. Nosaltres tenim una menció especial de fa molts anys, eh? Però ens fa molta il·lusió sí, que vosaltres també. Moltes gràcies, Anna. Realment estem molt contents d'aquest premi perquè no només... Penso, eh, no només nosaltres hem donat com a esclat un pas en la innovació pel que fa al, al contingut dels nostres eh, equipaments i a les nostres instal·lacions i, i fins i tot el concepte esclatè, que tenim un, un departament de recerca i innovació, sinó que, a més a més, el que treballem amb la gent, no? la manera de treballar i el que ens preocupa, jo penso que també és un salt qualitatiu en l'atenció a les persones. I el tema de la sexualitat és un tema molt important, molt complicat, Mol difícil perquè les famílies tenen a vegades problemes per acostar-s'hi, però realment ens hem preparat, ens hem format, i jo crec que el monogràfic d'aquella revista van fer una aportació molt, molt interessant, que ho estem aplicant, no és teoria, o estem portant endavant a la residència, i realment crec que per això eh, el jurat va quedar una mica impressionat, perquè quan ens van donar el premi ens ho van dir, la manera com es toca el tema no només el que s'hi diu i el que es fa, que és molt innovador i és molt important, sinó també com està tractat, doncs amb molta elegància, amb molta, amb molta cura, amb molta delicadesa, jo crec que, que també és un valor, no? I que realment, el que deia, no? Totes les persones tenim els mateixos drets i les persones amb discapacitat, per molt, per molt alta que sigui aquesta discapacitat, també. I la sexualitat, la sexoafectivitat, és una de les, de les coses, o sigui, és una de les característiques que ens fan humans. Per tant estra estractada de Poderú explicar, no? I jo Penso que aquest premi es va fer molta, molta il·lusió per això, també. Doncs, És un premi uh, molt merescut. I tant, i, sí, I tant que sí, que com a mínim visualitza la vostra tasca sí, una sí. mica. Eh? Menció especial als premis del Consell Municipal de Benestar Social de l'Ajuntament de Barcelona eh, pel monogràfic Sexoafectivitat i discapacitat, un binomi possible, de la revista Esclat. Lola de la Fuente, directora general de l'Associació Esclat, un pla de tenir -te programa. Moltes gràcies per haver vingut. Gràcies a vosaltres. I gràcies a la Toni, que ens porta a les entitats, eh, si no. Gràcies, Toni. Gràcies a l'espai i a les entitats, evidentment. Nosaltres continuem a Catalunya sense barreres, ara amb les ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Ens arriben des d'EFSC Inserta amb la Dolors Garcia Bona tarda. Molt bona tarda, Anna. Des de d'EFSC Inserta aquesta setmana estem buscant per a una empresa de l'àmbit industrial ubicada a la zona franca, una tècnica en prevenció de riscos laborals, preferiblement amb dos anys d'experiència al sector industrial és indispensable a nivell alt d'anglès i tenia el títol de tècnic superior en seguretat, higiene i ergonomia. S'oferís un contracte estable i jornada completa a partida. També estem buscant per incorporació immediata un, una operària operari d'ambassat i etiquetat de productes frescos de peixateria per un gran supermercat ubicat a la zona de Sant Quirze del Vallès. No es requereix d'experiència, però sí que haurà de treballar en un espai fregues a nivell de condicions ambientals. S'oferís jornada laboral de 15 hores setmanals de 10 a 13 hores. I ja per finalitzar estem seleccionant dos perfils de recepcionistes amb anglès, un per Barcelona i l'altre per Cornellà i es requereixen que siguin persones amb experiència en recepció, bon nivell d'anglès i formació orientada cap al sector administratiu. Sofereix jornada completa de dilluns a divendres i si contracte d'un any. Es valorarà experiència en el tracte amb el públic, coneixements d'ofimàtica i altres idiomes. I, com sempre, ja sabeu que les persones interessades en aquestes o d'altres ofertes laborals han d'estar en situació d'atur i tenir el certificat de disminució en un percentatge igual o superior a la 33%. Ho recordem que, per motius d'actualització de la nostra pàgina web, portalento.es, aquests dies no està operativa, però està previst que faci la setmana vinent. Provisionalment, us facilitem el següent e-mail per si voleu fer arribar algun currículum a alguna d'aquestes ofertes. Seria CAT, FSC arroba fundaciononce.es I, bueno, novament, salutacions des de FSC Incerca i fins la setmana vinent. Gràcies, Dolors, i com que sí que teniu el telèfon operatiu i molt operatiu, el donem al programa 93 238 49 49 93 238 49 49 per a ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat. Nosaltres fem una petita pausa musical i entrem ja en temps de tertulia amb la gent gran. Nothing, like like it, like Catalunya box... sense barreres Tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel amb la direcció d'Anna Hernández i don't hear a word saying Only the echoes of my mind doncs ja hi som al temps de tertúlia. Introducció informativa per situar la qüestió a tractar avui. Gairebé el 49% dels joves de 18 a 24 anys a Espanya acceptaria qualsevol feina en qualsevol lloc, encara que el sou fos baix. De fet, el 85% dels joves considera molt o bastant probable haver de treballar en el que sigui i el 62% creu probable haver d'anar-se a l'estranger. Aquestes són les principals conclusions de l'estudi crisi i contracte social als joves en la societat del futur. Ha estat elaborat pel Centre Regne Sofia. Com veuen les nostres persones grans el futur dels joves, que són els seus fills o filles, nets o netes. Avui tertulia Pedro Curado, Concepció Moix, Manel Parcerissa, Amparo Guillot i Francesc Vendrell. Bona, bona tarda, joves. Bona tarda. bona tarda. Bona tarda a tots. Avui us considero molt joves, eh, sí. perquè parlem de joves i vosaltres us re revitalitzeu. Es cosem de joves. Sí, també. D'esperit. La segona sí. és joventut, sí. diuen. De mentalitat, sí. sí. Pedro, has tossit suficientment? Necessites fer una mica més, no, no. no hi ha problema, eh? Ja està, ja està. He dejado el, es el puro en la puerta. Sí? Ai, Déu meu. Bueno. Hem passat d'una feina per a tota la vida a una incertesa davant la feina per a tota la vida. Què en penseu? Doncs pues que realment és, és una involució enrere perquè també ho havíem passat nosaltres que no tenim feines de tota la vida, ni estaven segurats i estaven res, i feien les feines que podien fer i els molts espavilats anaven també a l'estranger i van, van, van fer obrir-se el camp. Sí, i trobo, perdó, i trobo que és un desalient. Pel... O sigui, les persones han, els joves s'han de trobar frustrats perquè això els hi, els hi arriba fins que no poden planificar la seva vida. Els afecta inclús amb les seves actituds per afrontar-la la vida i el dia a dia. Estan sense il·lusions. El seu caràcter se sent afectat. Hi ha molts causes greus sobre ells. Un gran fracàs de la política d'esquerres. Vull dir, eh, els han deixat vull dir, sense, sense futur clar. Eh, han, han, han, han sentit el pas clarament a les dretes. A les dretes conservadores i els que han deixat a la societat. S'han aliat amb les dretes. Sí, sí. Sí. No, sí, però estamos hablando de que hay una crisis muy enorme que nosotros, en realitat, com ha dit antes, més o menos la pasamos la gran época en la que España tenía dos millones y medio, casi tres millones de migrantes fuera de España. Si no llega a ser aquel momento, nos hubiésemos comido unos a otros. Y esto está ocurriendo hoy día, dice, vuelve la vista atrás. Te pones un poco a pensar y está ocurriendo con nuestra juventud. con nuestra juventud, eh, yo lo digo por mis hijos, se si están haciendo reciclaje de inglés, de alemán, ¿en perspectivas de qué? En perspectivas de decir, bueno, si tengo que coger la maleta e irme fuera lo voy a hacer. La suerte de la juventud de hoy per a mi que son gente més preparada que nosotros. Mucho más conscienciada, quizás, sí, del però, problema que tenemos. Sí, però per, per, per això mateix, eh, jo crec que com estan tan preparats, tenen que tenir il·lusió abans al futur. O sigui, identificar objectius, no enganyar-se a si mateix i pensar que que de que poden fer i de que poden servir i que no passa res en que per una època s'en vagin a fora crees, a l'estranger. Jo crec tú, que és bona, és una bona actitud que eh, la joventut d'hoï dia no està mentalitzada que el futur que té, quizás, és es esa preparació que jo he dit avant i el dir, bueno, Sí, hoy día la frontera, es lo que estamos diciendo. Antes la frontera era Extremadura-Andalucía a Cataluña o País Vasco. Hoy día la juventud tiene unas fronteras más amplias, de más abertura, de más, pero, vamos a decir, la ilusión. La pero, ilusión sí que, sí que hay que mentalizar. Sí, esa yo creo que sí, pero en ten caso. en cuenta que la juventud es, es la juventud que ha nacido en una época de, de época virtual, digamos, que todo es bonito, que todo lo tienen hecho, y eso es muy difícil... Sí. Jo no estic d'acord amb ell perquè nosaltres sus, sus, ho teníem, ho teníem molt més, ben pre, bé, bé, no, més ben preparat menys... Havíem viscut una època sí, d'esforç una... i de coneixement de complir, Pràctic, pràctic, ah, sí, no teòric No teòric, de complir ser més eficients, ens veien doncs, això és el que era la nostra meta sempre inclús en el treball i tot sí. Avui dia bon, potser no, no sé eh? si un excés de formació per part dels joves els hi porta també a un excés de frustració sí, perquè les sí, oportunitats sí. són sí. les que són que sí. Sí. sí, també ho crec això sí. És possible, jo de totes formes sí, jo sé que sóc positiu i crec que això una vegada superem aquest, aquest gran forat on el estem mm la joventut en sortirà molt reforçada. Sí. Molt o Ha, pensar, pensar, ha molt preparats. Pensar. Sí, sí. Passa cap de sortir-ne, i és difícil sortir-ne. Jo crec que maduraran, faran més grans, perquè jo crec que, que no han arribat a madurar. No, perquè ah, ho han tingut tot fet. Culpa nostra, sí. també, eh? de tots. Eh? Sí. La societat, sí. que diguin. Sí. Fet... Jo recordo, quan érem joves, que podies entrar en una empresa i tenies un temps d'aprenentatge. A més a més d'aquest aprenentatge, eh, treballaves, quedaves fixa, segur, i a més podies encara estudiar per les tardes, sí. si t'ho permeties. Sí, sí. I aleshores, doncs, era una meravella. Jo crec que això tornarà una altra vegada. Però mireu, els joves tenen clara la situació. La meitat de joves de 18 sí, a 24 anys acceptaria qualsevol feina, a qualsevol lloc. Ja, ja, això ara? Sí. Això ara, en aquesta època? Ara? ara. Fa ara. 10 anys al darrere, no? No, no. Vale. El 65%, el 65 considera bastant probable a ha migració, de treballar fora. Marxar a, <sí> sí, sí. Marxa a l'estranger, el 65%. Eh? Però ha caigut a, a l'estranger, perquè, clar, és que el país d'Europa també està a bomba. 62, no? 62%, però... Anem cap a Austràlia... Però a Sud-amèrica Canadà... hi feina, eh? A Sud-amèrica sí, feina. Però no, no és que hi poca feina en sud -américa. En Sud-amèrica lo que se necessita és gente, lo que pasó en épocas de la Qualificada, eh, també. Gente con una qualificació preparada. lo sí. si conozco, conozco alguno que se han ido a Brasil con unos estudios de arquitectos e ingenieros que al dia siguiente de llegada sí están trabajando. Sí, sí, Digo, no sí, és sí, cert. No. Con una maleta atrás y un vamos a decir, y una básica. Pedro, es como sí. marcharon los de en Miguel, eh, ser, con el, la maleta la nada más. La mano barata sí. que había sí. en Europa. Sí. Sí. No calificados. Els que, sí. que marxaven no eren els que estaven. No, Ahora los que emigran son no, la gente titulada. Es que ara són preparada. Se'n van gent que està molt preparada. La mano de obra barata ya nos viene a nosotros. Com esteu veient que afecta els joves d'aprendre que un econòmicament de la seva família, que moltes vegades sou vosaltres, eh? Sí, els sí, hem d'ajudar sí. amb alguna cosa. Doncs pues jo sí, perquè ho tinc amb el meu fill, el petit, i bé, bueno, petit que no és petit, i sí, també fa això, treballs esporàdics, tal, però vull dir, no és una seguretat. I jo ho veig amb ell, això també fa que hi ha moments que estigui una mica decebut, perquè clar, a veure, no és la vida que un espera, com planifiques tota la teva vida amb una situació així? Doncs pues no planifiques res, vius com si el dia a dia és un cas que no els donava mal, és una novetat no? depèn de, la, de, de, bueno, de pares i s'hi troben i pitjor, i, i s'hi troben que han de tornar depen. moltes vegades que que ja, o encara... s'han de tornar enrere, sí. han de tornar a casa Encara ara hi ha joves encara que estan mantinguts i no ho pensen només pensen, ja tinc els pares ja és ja, sol mateix, ja pensen que hi ha és el sistema i l'obligació dels pares. Sí, però vaig a dir una cosa, Vendrei. Ara, actualment, jo tinc molts fills que tots dos treballen, però la meva filla arriba amb un estat de nervis de tanta feina que, que els hi posen, perquè actualment les empreses estan aprofitant, eh? I el treball de dues o tres persones només que les fa una. Els eh? estan escallant. I arriba uns nervis que no té temps ni per la família ni per res inclusiu, per, té un càrrec directiu, però per la nit està treballant, eh? Sí, viéndote no vida familiar hoy día como dices tú las empresas están se están aprofitando proveen eh, se están aprovechando se están eh, el Muy trabajo claro. de dos personas la hace una, correcto sí. pero yo pienso que la, la gente que está trabajando tiene que mentalizarse pero totalmente y hay que mirarlo desde ese punto de vista sí, y a personas ah, pero... si yo no trabajo si yo ahora mi empresa mete a otra persona dos o tres y a mí me dice bueno tú te, por circunstancia eres una persona técnica está ocupando un cargo directivo con una persona d'un sualte més barato tenemos bastantes. No, Eso es lo que hay que mentalizar. No, no nos la Pedro, del puesto de trabajo. No nos que que engañemos, tenemos, eh? sí. que no la tememos. Pedro, no nos engañemos que en las grandes empresas ha habido gente que ha estado allá però no, no trabajaba. Eh? Estaba en nómina y, y estas, sí, estas, estos costes están elevados eran no productivos al que produce de verdad. Venga, anem, anem 50 sí. anys enrere, o 60, perquè sí, sí, sí. sí. sí. sí. m'expliqueu com era la vostra joventud. Uh, Quins problemes teníeu? Quina escena en les vostres inquietuds? Pues jo, la veritat que no tenia problemes, vull dir, els problemes a vegades eren si aquesta roba et quedava més bé tonteries, no? De la Jove, gent, eh? però problemes d'altra classe no, però crec que, que en tenien menys inclús que la gent d'ara en menys sí. estaven més sí, bé que, el que passa és que estan menys preparats que els no ara els abans... padres no s'educaven els padres no s'educaven, o lo veies ah. en la família en la Aba, família abans, ja t'educaven la gent no? sortia molt menys preparats que ara i, bueno, i, i el món era més fàcil vull dir. tenies feina, tenies feina. No, ja, vull dir millor, Ahora, en ese que no estaves ni claro. segurat sí. potser ni et pagaven hores i tot això és veritat però es, de, es tenia que treballar, sí, eh, treballar perquè haurien tots els centris que guanyaves anava a acabar els pares la meva mare em va buscar el primer empleo en 15 anys ja va buscar l'empleo i fins ara 45 ara és delicte, no? si ets menor d'edat ara està molt reguladíssim això Pedro, digas. Yo digo una cosa, que tenés sí, volver 50 años atrás, eh, lo que acabas de decir, el sueldo, el sueldo había que entregarlo en casa, te quedabas con algo para divertirte, para eh, no era tan acuciante como es ahora, seguías unas normas que te estaban enseñando, pero ahora, volviendo otra vez al punto que hemos partido, la juventud de hoy día, Ana, tiene una niña, mis, mis nietos, por ejemplo, se van a encontrar con un trauma distinto ...al que nos estamos encontrando ahora... ...porque Pero... estos niños... ...el que puede lo tiene todo... Pedro, Pedro. No, no, no, sabrà, no sabran luego cómo... El problema es que problema. nos hemos acostumbrado a vivir por encima de nuestras posibilidades. Esa es la causa. Y aquí, si hemos ganado 10, hemos gastado 12 o 13, en vez de al revés. Vinga, eh? sortides. Es sortides pels joves que tenemos. veieu vosaltres. La sortida, jo crec que això... Preparar-se. No sí, preparar, o sigui, primer ocupar bé el temps, perquè o sigui, està uh, mirant a l'espai a veure si ve alguna això és horrible, perquè inclús els crea un malestar amb ells i unes depressions. O sigui, sempre estar en activitat i buscar i no penso, de caure. Penso que sortides vull dir, que la, la, situació, la situació canviarà, vull dir, hi haurà una millora econòmica a, a, a poc terme, a, a curt terme, a mitjà terme, diguem un, un parell d'anys. Depèn de qui l'endemà d'aquest país. I les possibilitats de la gent d'ara són molt millors que les nostres. Dèiem, nosaltres anàvem a res, vull dir, y ellos están muy preparados. Venga, la gran preparación que tiene hoy día la Juventud no la están aprovechando para hacer verdaderamente el cambio y el cambio se tiene que hacer. Ese cambio de integración, de participación en entidades, asociaciones, partido de la Juventud, pata ahora hasta pasando de todo eso. Mirar, si a, todas tienen, tienen, que que hacer, mirar a todas las personas, que mirar a todas las personas que hay. Ser realista y y saber qué es realmente para qué sirve. Mirar ningún recomendaré un extranjero, sí. Mi, digamos digo, no, no, recumano, sí, sí, que sí. un allá. dicho que yo se dice sí, sí. yo lo no, digo no, al no, revés sí, un dicho no, no, que, hay, sí, sí, sí, que, que, que, que bueno. del árbol dejar el bosque no que el bosque nos deje ver los árboles que hay que es el problema que hay gente de todas las clases de todas de de somos la heterogéneos la totalmente y hay gente discapacitada y gente que hay que ayudarla y eso es también un esfuerzo que hemos hacer los humanos en compensación con todo recordemos una campaña de fundación 11 destinada a yogaan discapacidad no te rindes nunca mm? ah, sí. allà I està, això. en internet s'ha de lluitar ben hem de marxar Pedro continuïtà. Concepció Manel, ah, ah, Ampar, Francesc, Francesc Pedro, per vui vui a a a gràcies per ser amb mi fins al mes de març visca la joventut Catalunya sense barreres un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu amb la direcció d'Anna Hernández